Podinová milosrdenství je plná země, blaze národu jemuž je hospodin Bohem. Halelujá. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám na neděli Misericordias Dominii. O milosrdenství páně slyšíme v druhou neděli po Velikonocích. Lidé před námi, kteří toto milosrdenskví zažili, vyjadřovali svou důvěru v Boha také v žalmové modlitbě. Hospodin je můj pastěř. I v nejhlubších krizích svého života vím, že hospodin o mě pečuje. Jako dobrý pastíř se stará. A je to také On, který dává mému životu správný směr. Chci ho poslouchat, chci ho pos následovat. Hospodin je můj pastýr. A milí bratři, milí sestři, o ty dvě, dvě věci jde, že hospodin se stará a hospodin vede. Můžu být uklidněn, můžu mít pokoj, že neopoušti mě. Ale někdy to bude i náročně, že něco po nás chce. Chce nás vést a chce nás vést i do oblasti, kde jsme již nebyli. To k té víře také patří. Máme radost z toho, že hospodin vyhledává ty, kdo bloudí a znovu sromažduje ti kdo byli rozptýleni. Máme radost z toho, že nás vždy znovu povede k čerstvenu prámenu. A to chce dneska také. V Jižiši se potkáme se svým dobrým pastířem. On nás zná. On nás miluje. Dá svůj život, aby nás zachránil. Provází nás na cestě životem. Na této cestě se ohlížíme zpět na minulý týden, minulé období, na naši cestu s ním. Ohlížíme se na věci, které jsme zvládli, na překážky, které jsme překonali a ohlížíme se také na situaci, kdy se nám to nepovedlo. Na to, co zůstalo nedokončeno a neúplně. Říkáme-li, že jsme bez hříchu klameme sami sebe. A pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy. Bůh je tak věrný a spravedlivě, že nám hřichy od poušky a očišťuje nás od každé nepravosti. Tak vstupme před živého Boha a v tichosti srdce myslíme na svá provinění. Samému Pánu Bohu, který zná všechny naše myšlení, slova i činy. Upřímně, každý za sebe odpovězme. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří a nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je, odpověz vyznávám. Amen. Já taky vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla? a svůj život položil v oběd i pro tebe, pakli ano, odpověz, věřím. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti tobě provinili, jsi ochoten odpustit, význej odpouštím. Já také odpouštím. Všemohouci Bůh, se nad vámi smiloval pro utrpení smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. V moci rozkazu, který dal Pán své církvi, zvěstují každému z vás. Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci tvé, vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Amen. Svého Ježíše, dobrého pastýře, aby nás vyhledal, ukázal nám cestu, chránil nás před nebezpečím. Prosíme, posilej nám svého ducha, abychom poznali hlas svého pastíře a sledovali ho na cestě do věčného života. Nebo on... S tebou a s Duchem Svatým žije a králuje od věku na věky. Amen. Tušné čtení z Prvního listu Petrova a poštol píše. Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám předloku, abyste šli v jeho šlepeji. On se nedopustil vříchu, ani les nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu zpívali, neodplácel zpílení, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchu a byli živi spravedlnosti. Jeho zranění jste byli uzdraveni. Neboť jste bloudými jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a vystupu svých duší. Pán byl vzkříšen, opravdu byl křížen Hallelujah evangelium je zapsáno u Jana 10. kapitole. Kristus praví. Já jsem dobrý pastíž. Dobrý pastíž položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastíž, kdo jen za a ovce nejsou jeho vlastní, opouští a utíká, když vidí, že se blíží Ob ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat, za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mě. Tak jako mě znám otec a já znám ovce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto občince, i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pas. Moje obce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky, nevěrme. Můj otec, kterým je dal, je větší nade všetky a nikdo je nemůže vyrvat z ruky. Já a Otec jsme jedno. Evangelium naše spánce Ježíše Krista. Na slovo Evangelia odpovíme vyznáním naše společné víry. Připojíme se k Nicejskoho Caři vyznání Víry. Věřím v jednoho Boha, Otce Všemodoucího, stvořitele nevědění země, všeho výtelného i nevědělného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, vědorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce předevšený Bůh slova, světlo ze světla, pravý Bůh z pravéhoho. Zrozili, nestvořili, jedné postaci s opcem. Skrze zeměho všechno je stvořeno. On tlomací, pro nás lidi a pro naši pásu zespořil ze země. Skrze zeměho přijal těho země Pánu a stal se všechny. Byl za návský za ním on si byl uměšen a byl pořádný. Třetího dneska z hledbí odbyl z Vstoupil do hry, sedíl po pravici otce a znovu předl zespoň. Soudit živé jim a jim Věřil na Pána tak a přímová, tyž si vodce i světa vyštěná, co Otcem i Syna i Vrátek i a poslává, aby pusty do roku. Vědni i Vědů, z a obecnou, vatouště vůdcích vědů i znamením, že samotnou vědů, z do Vědni, a zivotu do Oh Se bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastíři a biskupu svých duší. Kristus je dobrý pastíř, Kristus je biskupem našich duší, našich životů. Možná vás překvapit, tady slovo biskup, ale je to tady v tom původním smyslu toho řeckého slova dozorce. Kristus dozírá nad našem životě a proto se nemusíme bát. Biskupové ve zboru, v církvi byli potom ty, co dorozovali na nad zborovým životem, životem, třeba i na financích. A teprve, mnohem později, vznikl ten úřad, ta funkce biskupská, jak to známe v církvích dnes. Ale jádrem je toho, jádrem toho je, že biskup je Kristus. A všechny ostatní biskupové a církevní hierarchové mají svou kompetence, svou funkci, svou službu od té zásadní Kristové služby odvozené. A je to dost důležité i v tom smyslu, v tom ohledu, že Kristus je pastíř, tak kdo chce být pastířem má svou funkci také odvozenou od toho pravého pastíře. Už v starém zákoně můžeme číst hodně o pastířech, o vůdcích lidů, o vládcích mocných, který měli vést lid boží na dobré pastviny a dopadlo to špatně, protože nesledovali toho jediného dobrého pastíře toho, kterému vyznáváme. Hospodin je můj pastier. Ano, Kristus je biskupem, Kristus je pastýr. Neboť i Kristus trpěl za vás. Kdybychom si četli jenom ty verše, které máte takové očištěny na tom bohoslužebném listě, to, co jsme slyšeli jako první čtení, tak bychom mohli kázat jenom o tomhle, o Kristovi, který nás spojuje, nad námi dozoruje a se o nás stará. Ovšem začíná to s tím slovem neboť. A předtím je ještě něco jiného. A když jsem to četl v Bibli, tak jsem si lekl. Čtu od 18. verše. Otroci, podřizujte se ve vší pánům nejen dobrým a mírným, nebrž i zlým. To je totiž milost, snáší li někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě? Nebo jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že řešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Nepot i Kristus trpěl za vás. A navazuje apostol Petr z citaci staré křesťanské písně, který opěvuje útrpení našeho pána. A výustiv v vyznání, on trpěl za nás, jeho zraněným jste byli uzdraveni. Tak to je překvapený. Toto nepíše nám, to píše otrokům. A otrokům, který trpí nespravedlivě. No, my, když slyším o otrokům, tak nebudeme se snažit to ospravedlnit, ale tehdy, no, bylo ve společnosti všude, na různých úrovních, v různých formách, jako skoro samozřejmost. A byli jistě nějací páni, kteří byli humánně, bychom dneska řekli, a některý, kteří byli hodně zlí, no. Je to milost, snáší-li někdo bolesti kvůli svědomí a trpí nespravedlivě, píše apostol. Tak píše právě o těch druhých případech. Křesťanské církve hrály v 19. století v zestupu liberální demokratické společnosti kladný jako ti, kdo se zase prosazovali osvobozený od roku, třeba ve Spojených státech amerických. Křesťanské církvy byly v tom důležité, zvlášť důležitá ta jednota bratrská, která se přes misie také dostala do Ameriky a působila jednak mezi původními obyvatele, mezi indiány a také mezi černovskými Otroky. Tak pro nás otroctví to nepřijde v úvahu, jistě. To je nejenom nesprávně, ale institucionalizované nesprávnost, bezpravy, a je potřeba něco s tím dělat. A jsme v tom případě ochotně akceptovat takovou větu, že je to milost, když někdo trpí nespravedlivě? Nejde o to rychle ukončit, skončit s tím nespravedlivým utrpením? A asi nám docvakne, že to, čím je ukonč, potřeba ukončit, těch věcí je víc, a to utrpení násilím a Válkou nebudeme přece ospravedlňovat to, ale rychle s tím skončit. Milí bratři, milí sestry, křesťanství se vždycky stává ve souvislosti. A když máme tady ty dopisy těch apostolů, snad chceme se s těmi apostoly seznámit, že? Jistě, že máme své vlastní otázky, své vlastní problémy, ale znamená křesťanství také se zabývat s utrpením druhých a vstoupit do toho. Ne izolovat nějaké hezké slova a představy o dobrém pastíři a zanedbat tu souvislost, ve kterých jsou vyřečení. Kdybychom se drželi jenom krásných slov, tak bychom tu nenašli tu pravou víru, nebo jenom frázy a ideologie. A proto stojí za to, že ty křesťanské dopisy těch apostolů se číst jako v celku. Jistě je to krásná píseň o Kristovi, který apostol tady cituje, ale cituje to proto, abychom tam našli Voditku i pro naše víru. Ovšem, on nemluvil o vodit, voditku. Kristus trpěl za vás a zanechal nám předlohu, abyste šli v jeho šlepích. Velice běžná řeč o Ježíšovi je, že on nám dává vzor a my se snažíme podle jeho vzoru. Žít. To by asi každý křesťan podepsal. Že? Tady je to trošku jinak a proto jsem do překladu dal jiné české slovo, nevím úplně, jestli to sedí, Předloha. Jaký je rozdíl mezi předlohou a vzorem. Apostol v řečtině píše o hypogramu, Což není vzor. Vzor je něco, co vidím. Já jsem víc méně napřený nad tím, co vidím a zkusím to sám napodobovat. Podle toho vzoru žít křesťanský. A tady to slovo hypogram předloha znamená Něco trošku jinak. Není to morální předpis, ale je to jako předloha pro psaní, pro krásnopis. Měl někdo z vás ve škole ještě krásnopis? <laughs> Já jsem ti musel prostě se podrobit a nepomohlo to. Prostě pan učitel, nám krásně na tabulich maloval krásné písmeno, a my jsme v Sešitu museli 20x to stejné písmeno opakovat, aby to bylo krásně. Tak tam není osobně volba, tam není ani svoboda, já to udělám takhle nebo takhle podle nějakého vzoru, ale musí to být stejně. Musí to být, ne, že může být stejně, musí to být stejně. A toto slovo používá apostol tady tady schválně. Protože toto není k dispozici, to, nen, to není na výběr, že Kristus trpěl a proto podle toho trpí i křesťany. Nevím, kdo z vás byl tady minulou neděli jsem kázal, zase se o, o tom Petrovi, o tom dopise Petrovem že adresáty jsou křesťany, kterým to nedali na výběr, jestli chtějí trpět nebo ne. Křesťany byly pronásledovány a ten apostol se snaží jim ji povzbudit. Povzbudit k víře a aby vydrželi. Tak nikdo se jich nezeptal, jestli chtějí svou víru napsat takhle nebo takhle, ale jako otroci, byli nuceni. Museli trpět kruté pronásledování. A tímhle se dostali do šlepeje Ježíšových. Kristus trpěl za vás a zanechal vám předlohu, abyste šli v jeho slepých. šlepejích. Tak není to etické rozhodování, není to ani dobrovolní, ale je to zajistý, zajistě podíl na kristovém utrpení. A o to jde. A v tom tkví naděje křesťanů, Že to, co prožívají a to zlí, kruty, nedobrovolně, to ji udržuje na cestě za Ježíšem. Že tam nejsou sami. Nejsou jako svobodní umělci, který se vymyslí svou vlastní víru, ale vidí to, co prožil Kristus a můžou s ním jít. Můžou s ním překonávat to, co brání a můžou s ním dojít k cíli. Ovšem to asi nic nemění na faktu, že otroctví je nespravedlivé, že? A že to utrpení, které v dnešním světě vidíme, které jsme svědky právě v poslední době, že se to dá ospravedlnit. Ne, to není práce toho apostola, považovat tyto poměry za spravedlivý. A říká, že když někdo trpí nespravedlivě, tak je to milost, protože vám, Kristus, bude blíž než jiným lidem, proto milost. A chci to? Je to, to správně pro mě vydržím, chce přijmout utrpený jako dárek. Milí bratři, milí sestry, to nejdůležitější slovo v tom je za mnou. Kristus, není to tak, že Kristus trpěl jako já. To by mohlo být také dobře si to uvědomit, že nejsem jediný, ale on trpěl za mnou. Pro prvními křesťany, kteří se zabýval z Bible a hledali smysl Kristova utrpěný, byl ten velký objev právě čistu prorok Izajáše o tom služebníku Božím, který trpěl za nás. I když to nebylo vidět na začátku, Nepochopili to hned, ale bylo to tak, že on zastupoval. A v tom je pohled na nespravedlnost nebo na bezprávy jiný, je líší se. Bůh totiž se nedívá z nebe klidně na nás. A Bůh ani neříkal, no tady to se mi nelíbí, to by se potřeboval změnit, vylepšit tento svět, aby bylo humánnější, lípštější a tady s touto válkou je potřeba skončit. Ne, Bůh v ta, sám v tom je za nás. A Bůh sám vstupuje do toho, zdáně ve nekonečného řetěze násilí a odplaty. Kristus se nevzdá tím, že se dívá ani ne, jen tak, že se to trochu zvětšení, ale on tento diabelský průkruh prolomil tím, že trpěl za nás. Vynesl naše hříchy na dřevu kříže zpívají křesťany. Tak ta předloha, ty šlepeje Ježíšovi, tu jsou, jsou ale moc velký. Je to jedinečně. A co my teďka v těch šlepejích, v, tomto, v této předloze, stačí na to, Právě, milí bratři, milí sestry, budeme na to stačit, protože Bůh nese břemeno. Vynesl naše hříchy. To, co my jsme nedokázali, on dovede. Nechce nám položit další a další břemena a povinnosti. A chce. Abychom se všimnul, že on odnese. To je ta předloha, to je ten vzorek. To je ta nová spravedlnost, které žije, že nebudeme my to nosit. A v tom je ta milost. Je to milost být u toho. Co s tou bezpráví, s, s tou nespravedlností? Dobře, když přitakáme tomu, že nespravedlnost vytropět, nespravedlnost může být milost, protože Bůh je nám blíž, tak to neznamená, když vidíme bez nespravedlnosti u jiných, že se s tím vyrovnáme. Běžně myslíme tak, že nespravedlnost volá ke změně. Je to východisko, v nejhoršem případě, pro nějakou revoluci, převrat, ale také může být východiskem teroru. Apostol nám říká, je to pro vás lepší být na straně oběti, než na straně pachatelů. A to vaše křesťanství tím nebude krásný, jako krásnopis. A nebudete možná na to stačit se svými schopnostmi, svou trpělivostí. Je tomu na vás velký. Ale nemusíte se schovávat před tím. A budete odvážný, jako Kristus byl také odvážný. Odvážní lidi jsou. Někdy drzí, hlasitý. říkají svůj názor a žalují nespravedlnost. Nekoukají jinam, když vidí něco nepříjemného. Nejsou však oporoužený. Nedívají se na druhy lidi z výšky. A Mám pocit, milí bratři, milí sestry, to byl ten přístup v té jednotě bratřské, když prosazovali osvobození otroku. Že byli hlasity, protestovali, ale ne tím, že myslí, že tím všecko vyřídíme. Věděli tu jednu věc, že Kristus je blíž tím trpicem. Ano, to víme jako křesťany, my víme, co se děje, my nejsme překvapeni nad tím, co se děje ve světě, ale my víme také, jak to zlé, jak ta nespravedlnost, jak to bezpravy, jak ten lidský hřích se dostane ven z tohoto světa protože známe kříž. Víme, že Kristus vyznesl veškerý hřích na kříž, abychom nezahynuli. Jsme bloudili jako ovce, ale nyní jsme se obrátili k pastiři a biskupu svých duší. Komu se svěříme v nouzi? Komu Můžeme věřit. Pastěř. Pastěř je ten, který se na nás stará a který nás může vést i v nejhorších situacích. Komu věřím? Komu svěřím své zdraví? Doktorovi? Zubářce? Ten, který mě bude operovat? nebo farářovi, pastěřovi. A nemyslím na sebe, myslím na toho pastěře, který se o nás bude starat a který se na nás dívá a o nás pečuje biskup našich životů. Amen. K pánu Bohu našemu. Vzdávejme lidí. Buď požehnám Bože a otře našeho Pána Ježíše Krista, nebo Ty jsi nás požehnal vším požehnáním Ducha, protože jsme spojení s Kristem. V Něm jsme vykoupeni jeho oběti a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost kterou si nás zahrnul. Ve vši moudrosti a prozíravosti, když si nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jim si zpřed se vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivedeš všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On, je obrazem tebe, Boha neviditelného, prvorozeného, o všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořené všechno na nebi i na země, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva vlády a mocnosti. A všechno je stvořené skrz něho a pro něho. Proto zpíváme. <SES> svět a je to dílo dobré. Stvořil si člověka jako svůj obraz, jako muže a ženu si ji stvořil a bylo to velmi dobré. Přestože jsme tento tvůj obraz v sobě zatemnili hříchem, pořeval si našim právodcům Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi. Mojžišovi se v hořícím keři ukázal jako ten, který je zde pro nás. Mocnou ruku si převedl svůj lid ze země o do země zásněvené. Vyvolil jsi z Davida, muže tvého srdce, aby vedl tvůj lid. Skrze proroky jsi zvěstoval potřebu obrácení. A když tě lidé odmítli a byli vyhnani ze své země, zůstal jsi s nimi a umožnil si jim návrat. A nakonec. Čas příhodně si poslal že svého syna Ježíše Krista. Narodil se Marie, která ho spolu s Josefem vychovala, a připravila na jeho poslání. Jako učitel procházel země, hlásal evangelium a činil znamení tvého přicházejícího království. Vlastně přišel, vlastně však ho nepřijali. Z těch, kteří ho vyvolil dvanáct, se kterými slavil večeři, narozmoučnul před předtím, než zemřel za nás a za naše hříchy. Při této hostině tě prosil za mě i za nás, abychom byli jedno, tak, jak je on a jednou s tebou. Když jedli záchve, požehnal, lámal a dával jim se slovy, vezmete, toto je mé tělo. Pak vzal Kališ, vzdal díky, podal jim ho a pili z všichni a řekl jim, toto je má krev, která spečetňuje smlouvu a prolevá se za všechny. Ježíš semřel a tis ho z a posadil po své pravici v nebesích vysoko nad všechny vlády mocnosti Cíly, síly a pánstvá nad všechna jména, která jsou vyzývána jak v tomto věku, tak i v budoucí. Všechno si podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou cekvy, která je jeho tělem. Plnost je toho, jenž přivádí k naplnění všeho, co jest. Ať tvůj svatý duch z nás vytvořit církev. Církev, která bude v tomto světě znamením smíření, jednoty a pokoje. Církvi, která se zastane trpici, Církev, která bude u toho, když vypuknu konflikty a názeny. Církev, která zůstane na tvé straně. Ať se tento chleb a toto víno stane kristovým tělem a kristovou církou. A tak ať jsou účinným znamením Kristovým přítomnosti mezi námi. Spolu k Tobě voláme. Děli a plní života, až do chvíli, když přijdeš ve slávě a budeš viditelný celému světu. Ty, který spolu s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš od věku na věky. Amen. Pane Ježíše Kriste, děkujeme ti za to, že tady můžeme být spolu všechny generace, z různých původů. A můžeme tu být s tebou. Ty nás sromažduješ, ty na nás dozoruješ, o nás se staráš, naše modlitby slyšíš. Znáš také naše snahy vzít svůj život a vlastně žije. Víš, jak jsme ochotni důvěřovat i hodným cestám a pánům, jak jsme potom zklamáni. Ty nás dokážeš zase vést zpátky na správnou cestu. Ty jsi ten pravý pán a pastýř, kterému se můžeme svěřit v životě i v smrtě. Prosíme tě ved nás po tvých cestách, aby nám nic nescházelo. Uchovej nás v tvém společenství. Provázej nás a ved nás na cestě do Nového týdne. Myslíme na ty z nás, kteří to mají těžké. Mají před sebou těžké úkoly. Jsou nemocný. A nevědí, kudy ta cesta vede v tuto chvíli. Pomoc jim. Pomoc všem, kteří volají o pomoc. Pomoc těm, kdo nevině trpí násilním a bezpraví. Pomoc těm, kdo hladují. Pomoc těm, kdo jsou zoufali. Nauč nás, jak my můžeme být tvoje svědky a služebnici. Ten, aby ta milost, kterou jsi přiřekl k nám, byla vidět a cítit. Aby tvoje přítomnost vyustila do odvážných činů a do věrných teček. Ty máš v ruce celý svět. Prosíme ti za vládce. Prosíme ti za ti, kdo mají moc a odpovědnost. A prosíme ti za všechny hladojící, hladovející a utiskované, za zastrašení, za zapomnětej, za zbloudivý, aby tvoje blízkost v tomto světě bylo jasně, bylo jasné, na které straně jsi a že se nemusíme bát. Ty už jsi tady dnes a ty budeš a nebude už vedle tebe žádná jiná moc, žádné jiné pání, žádné trpění, žádné slzy na nějaký. Amen. A všimnete požehnání, Bůh pokoje, který pro krev, stvrzující věčnou snou, vyvedl z mrtvých velikého pastiře ovci, našeho Pána Ježíše Krista. Nech vás posílí ve všem dobrem, abyste plnili Jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu bud sláva na věky věků. Wow.